Шри Чайтаня Чарітамріта Антяліла, глава 2. Покарання Гарідаса Молодшого. В Амріта Правагабаші Шилабактівно Такур подає подальший стислий огляд цієї глави. Кришнадавський вирадж Гусамі, автор Шри Чайтаня Чарітамріти, хотів описати зустрічі безпосередньо з самим шрі Чайтанією Магапрабу з тими, кого він наділив своєю силою і з його проявами Авірбава. Тому Кришнадас Кавірач Госамі розповів про славу Нрісімгананди і інших відданих. Відданий на ім'я Багаван Ачар'я відзначався винятковою відданістю лотосовим стопам Шри Четані Магапрабу. Однак його брат Гопал Бата Ачар'я у своїх лекціях вчив імперсоналізму, має вади. Шіла Саруб Госамі, секретар Шри тані Магапрабу, заборонив Багавану Ачар'ї слухати братові пояснення. Згодом Гаридас Молодший пішов з наказу Багавана Чарлі прохати милостині у Мадаві Деві і припустився гріха, дозволивши собі розмовляти наодинці з жінкою, всупереч своєму зреченому ступеню життя. Через це шича Тані Магапрабу відлучив Гарідаса Молодшого і, попри всі вмовляння своїх видатних відданих, більше не допускав його до себе. Через рік після цього Гаридас Молодший пішов до місця злиття Ганги та Ямони і наклав на себе руки. Однак у своєму духовному тілі він далі співав для Шри Чайтані Магаправу пісні про відене служіння, і Господь слухав його. В Сарупі Дамодарі та іншим це стало відомо, коли Вайшнави з Бенгалії прийшли побачитися із Шри Чайтанією Магаправу. 1 pandeham shiguroshi yudapadakamalam shigurun vaishnavam shaa shirupam sangradatam saganaragunatam tam tam sa jivam sadvaitam sabadutam parjanasahitam krishna chaitanya devam krishna padan saganarita sri visakan -vitamscha. Я шанобливо схиляюсь до лотосових стіп, мого духовного вчителя та всіх інших наставників на шляху віданого служіння. Я шанобливо схиляюсь перед усіма вайшнавами та шістьма госвами, зокрема перед Шілою Рупою Госвами, Шілою санатиною Госвами, Рагунатою Дасою Госвами, Джівою Госвами та їхніми супутниками. Я шанобливо схиляюсь перед Шрі Адвайтою Ачарією Прабу, Шрі Нітянандою Прабу, щитчатанію Махапрабу. Та всіма його відоними на чолі зі Шивасою такуром. Далі я шанобливо схиляюсь до лотосових стіб Господа Кришне, Шимати Радарані та всіх гопі на чолі з Лалітою та Вішакою. Джай-джай Шичатані джай Нітянанда джай, джай дойта джай Гора Бакта Врінда. Хвала, хвала Шичатані Махапрабу. Хвала, хвала Нітянанді Прабу. Хвала, хвала Адвайтачарі. Хвала, хвала всім відоним Шрічатані Махапрабу. Господь Шикришна зійшов як Шрича та для того, щоб звільнити всі живі істоти в трьох світах, від Брамалоки до Паталалоки. Він дарував їм звільнення трьома способами. Десь Господь рятував пропащі душі, зустрічаючись із ними сам десь наділяючи чистого відданого силою робити це за себе, а десь являючи себе перед кимось. Шри читання Магапрабу звільнив майже всі пропащі душі, зустрічаючись із ними сам. Інших він звільняв, увійшовши в тіла великих відданих, як оце на кола Брамачарі. А решту він звільняв, являючись перед ними, як це було у випадку з Нрісімганандою Брамачарі. Я врятую всі падші душі. Ось, властиві верховному богові особі слова. Пояснення. Господь завжди приходив у прояві Авербава в ці чотири місця. Один. Дім Шиматіша Чимати. Два. Там, де в екстазі танцював Нітянанда Прабу. Три. Дім Шіваса, коли в нього співали Кіртон. І чотири. Дім Рагала Пандіти. Господь читання особисто з'являвся в цих чотирьох місцях. Про це можна прочитати у вірші 34. Сім. Колись Шича Тані Магапрабу був особисто присутній в цьому світі. Кожен, хто хоча б раз зустрів його, знаходив повне задоволення і піднімався на високий духовний рівень. Віддані з Бенгалії щороку приходили до Джаганатпурі побачитись із Шича Тані Магапрабу, а після зустрічі з ним повертались до Бенгалії. Так само люди, що приходили до Джаганатпурі з різних провінцій Індії, знаходили повне вдоволення, побачивши лотосові стопи Шича Тані Магапрабу. До Джаганатпурі приходили в людських подобах жителі з усього Всесвіту – з семи островів, з дев'яти Канд, з планет півбогів, Гандарвалоки і Кіннаралоки. Пояснення щодо Саптадвіпи наведено у Мад'ялілі, 20-й главі, 218-му вірші, а також у п'ятій піснішій Мадбагаватам, главах 16-й та 20-й. У Сіданта Широмані, першому розділі Яя в частині Бувана Коша так сказано про 9 кант. У межах Паратоварші є 9 кант. Їх назви такі: 1. Аїндра, 2. Кашеру, 3. Тамрапарна, 4. Габастімат, 5. Кумарика, 6. Нага, 7. Соум'я, 8. Варуна та 9. Гандарва. 11. Побачивши Господа, всі вони ставали вайшнавами. В екстазі любові до Бога вони співали мантру Гаре Кришна і танцювали. Отак, безпосередньо з усіма зустрічаючись, Ши читання Магапрабу звільнив три світи. Однак деякі були зв'язані тенетами матеріальної діяльності і не могли прийти побачити Господа. Щоб врятувати у різних частинах світу всіх тих, хто не міг зустрітися з ним, Ши читання Магапрабу особисто входив у тіла чистих відданих. Так він вповноважував живі істоти своїх чистих видівних, проявляючи в них таку відданість, що побачивши їх, люди в усіх інших країнах ставали відданими. Пояснення. Як сказано в читання Черетамріті Антіа 7.11: Кале калера дарема, Кришна Намасан санкіртан, Кришна-шактибіна, нагетара правартан. Не отримавши від Верховного Бога-особи ший читання Махапрабу сили, ніхто не може поширитися ті імена Махамантри Гарі Кришна всім світом тому таких людей іноді називають авеша аватари або вповноважені втілення, бо вони наділені силою Ши читані Махапрабу. Так Ши читані Махапрабу звільнив усі три світи, не лише своєю особистою присутністю, але і вповноважуючи інших. Я коротко розповім про те, як він наділяв своєю силою відуних у Бенгалії. У Вамбуямулуці жив один чоловік на ім'я Накола Брамачарі досконало чистий виданий на дуже високому рівні відданого служіння. Пояснення. Шилабактіна також вказує, що Амбуямулука це нинішнє місто Амбіка в області Бардаман у Західній Бенгалії. Раніше за мусульманського правління воно звалося Амбуямулука. У цьому місті є район П'яриганджа і саме тут жив Накула Брамачарі. 17 Прагнучи звільнити людей Бенгалії, Ши Чатаня Магапрабу увійшов у серце наколи Брамачарі. Накули Брамачарі, наче заволодів якийсь дух. Він то сміявся, то плакав, то пускався в танець, то співав, наче божевільний. В його тілі безперервно проявлялись ознаки трансцендентної любові. З його очей текли сльози, він тремтів, ціпенів, упрівав, від любові до Бога танцював і вигукував громовим голосом. Його тіло сяїло так само, як тіло шичатані Тані Магапрабу, і він так само був занурений в екстаз любові до Бога. Побачити ці ознаки сходились люди з усіх земель Бенгалії. Всіх, кого бачив, він закликав повторювати святі імена Гари Кришна. Коли люди бачили його, їх охоплювала любов до Бога. Про те, що в тіло наколи Брамачарі увійшов Шичатані Тані Магапрабу, почув Шевананда Сен і, засумнівавшись, пішов подивитись. Бажаючи перевірити правдивість наколи Брамачарі Шивананда Сен став осторонь і подумав. Якщо наколо Брамачарі сам покличе мене і скаже, якій мантрі я поклоняюсь, тоді я переконаюсь, що його надихає присутність Шиви тані Магапру. З цими думками він став дещо осторонь. Навколо наколи Брамачарі зібрався величезний натовп. Хтось підходив, хтось відходив, дехто навіть не міг за юрубою побачити наколо Брамачарі. У своєму натхненні Накола Брамачарі сказав Тут неподалік стоїть Шивананда Сен Двоє або четверо з вас підіть гукніть його Люди кинулись на всі біч, гукаючи всюди Шивананду, хто Шивананда? Ходи, будь ласка, сюди Тебе кличе Накола Брамачарі Почувши заклики, Шивананда Сен швидко підійшов до Наколи Брамачарі Поклонився йому і сів поряд Накола Брамачарі сказав Я знаю, що ти сумніваєшся Тож, будь ласка, уважно слухай цей доказ. Ти повторюєш мантру Гоурагопал, складено з чотирьох складів. Облиш сумніви, що тебе посідають. Пояснення. Шіла Бахтіно Такур пояснює в своїй Амрі та Правагабаші, що таке мантра Гоурагопала. Прихильники Шрі Говрасундари вважають чотири склади Гоураанга за Гоура-мантру. Але бездомісні поклонники Ради і Крішни вважають чотири склади ра Кришна за гора гупала мантру Щоправда, вайшнави вважають Ши-Четані-Магапрабу невідмінним від Радга-Крішни. кришна рада крішна Отже, повторювати мантру Горанга і повторювати імена Ради-Крішни – це дії одного рівня. 32. Тоді з серця Шиванан-Десени – Щезли всі сумніви, І він повністю переконався, що на кола Брамачарі натхненний присутністю шиче тані магапрабу. Після того, що Вананда Сен всіляко виявляв до нього шану і відано служив йому. Така незбагненна могутність шиче тані Махапрабу. А зараз послухайте, будь ласка, про Господні прояви Авірбала. Ши Тані Магапрабу завжди з'являвся в чотирьох місцях у домашньому храмі матері Шачі там, де танцював Шині Тянандапрабу, в оселі Шіваса Пандіта під час спільного співу святого імені, і в оселі Рагави Пандіта. Він з'являвся там, бо його приваблювала любов його відданих. Це його природна риса. Ши Читання Магапрабу з'явився перед Нрісімганандою Брамачарі і з'їв його підношення. Послухайте шпильно, як це було. Шивнанда Сен мав небожа на ім'я Шиканта Сен, якому надзвичайно пощастило отримати безпричинну милість Шичатані Магапрабу. Одного року Шиканта Сен, палко прагнучи побачити Господа, сам прийшов до Джаганатпурі. Побачивши Шиканта Сену, Шичатані Магапрабу дарував йому безпричинну милість. Шиканта Сен залишався в Джаганатпурі біля Шичатані Магапрабу близько двох місяців. Коли він збирався повертатись до Бенгалії, Господь сказав йому, Скажи відданим у Бенгалії цього року не приходити до Джаганадпурі. Цього року я сам піду до Бенгалії і зустріну там всіх відданих на чолі за Двайтою Ачарією. Скажи, будь ласка, Шивананджі Сену, що в місяці Пауша, грудень січень, я неодмінно прийду до нього додому. Там є Джагадананда, і він буде готувати мені їсти. Тож скажи їм усім, нехай цього року не приходять до Джаганадпурі. Шикант Сен повернувся до Бенгалії і. Передав віданим це послання. Всі вони невимовно зраділи. Адвай та Ачар'я вже налаштувався було йти разом з віданими до Джаганадпурі, але почувши новину, лишився ждати. Шивананда Сен і Джагадананда також залишились чекати на прихід Ши Чатані Магаправу. Коли настав місяць Павша, Джагадананда і Шивананда Сен зібрали все потрібне для зустрічі Господа. Щодня вони до вечора ждали приходу Господа. Місяць минув. Але Шичатані Магапрабу не прийшов, і Джагадананда з Шиванандою дуже зажурилися. Аж раптом прийшов Нрісімгананда. Джагадананда і Шивананда всадовили його, а він, побачивши їхню зажуру, запитав, чому це ви такі сумні? Тоді Шивананда Сен сказав йому, «Шичатані Махапрабу пообіцяв прийти, чому ж він не прийшов?» Почувши це, Нрісімгананда Брамачарі розрадив їх» будь ласка, заспокойтесь, я кажу вам напевно, що на третій день від сьогодні приведу його сюди». Шивананда і Джагадананда знали могутність Нерісімгананди Брамачарі та його любов до Бога і тому не сумнівалися, що він неодмінно приведе Шича Таню Магапрабу. Насправді його звали Прадюмна Брамачарі, ім'я Нерісімгананда йому дав сам господь Гора Сундара. Після двох днів медитації Нерісімгананда Брамачарі сказав Шивананді Сену. Я вже привів Шичатаню Махапрабу до селища Панігаті. Завтра о півдні він прийде до твого дому, тож, будь ласка, збери все потрібне для готування. Я сам приготую і піднесу йому їсти. Отак я швидко приведу його сюди. Будьте певні, я кажу вам правду, не сумнівайтесь. Якнайшвидше несіть продукти, бо я вже хочу братись готувати. Будь ласка, робіть, що я кажу». Нарисі Мананда Брамачарі звернувся до Шівананди. «Принеси, будь ласка, все, що мені треба для готування». Шевананда Сен, не гаючись, приніс усе, чого той прохав. З самого ранку Нрісімгананда Брамачарі почав готувати всілякі страви – овочі, пироги, солодкий рис тощо. Все зготувавши, він наклав окремі таці для Джаганати і для Шичатані Магапрабу. Крім того, він наклав окрему крему для Нрісімгадеви, божества, якому поклонявся. Він приготував загалом три підношення. Після того він сів на дворі перед храмом і став медитувати на Господа. В медитації він побачив, як Шри Читання Магапрабу швидко прийшов до храму, сів і з'їв усі три підношення, нічого не залишивши. Побачивши, як Читання Магапрабу все з'їв, Прадюм на Брамачарі поринув у трансцендентний екстаз, і з очей у нього потекли сльози. Однак він невдоволено вигукнув. «Гей-гей, Господи, що ти робиш? Ти з'їв підношення для всіх!» Господи, ти єдиний з Джаганатою, тож я не маю нічого проти того, щоб ти з'їв його підношення. Але чому ти чіпаєш підношення для господа Дева? Гадаю, Нерісімадев не мав що поїсти сьогодні, і тому поститься. Якщо господар поститься, як слуга може дбати про життя? Хоча серце Нерісімхи Брамачарі сповнював захват від того, що Шрічитані Магапри був все з'їв, з огляду на господа Дева він для годиця висловив невдоволення. Ши читання Магапрабу це сам верховний богособа, тому немає жодної різниці між ним, Господом Джаганатою і Господом Нерісімгадевом. В глибині серця Прадюмна Брамачарі прагнув пересвідчитись у цьому. Тому що читання Магапрабу своїми діями продемонстрував йому це. З'ївши всі підношення шитані магапрабу, вирушив до Паніхаті. Там його дуже втішило розмаїття овочевих страв, які наготували в оселі Рагави. Шивананда запитав Нерісімонанду чого ти пирхаєш? Нірісі Мананда відповів. Поглянь лише, як поводиться твій Господь, Шича Таня Магапрабу». Взяв сам один, з'їв підношення для всіх трьох божеств. Тепер і Джаганат, і Нрісімадев мусять пустити. Почувши таку мову, Шевананда Сен завагався, чи Нрісімананда Брамачарі говорить так від любовного екстазу, чи це дійсно правда. Нрісімананда Брамачарі сказав спантеличеному Шевананді Сену, «Неси ще продуктів, готуватиму для Господа Нрісімгадева ще раз». Шивананда Сен приніс ще продуктів, і Прадюмна Брамачарі знову зверив їсти і зробив підношення для Нрісімгадева. Через рік Шивананда Сен пішов з усіма іншими відданими до Джаганатпурі, щоб побачити лотосові стопи шичатані Махапрабу. Якось у присутності всіх відданих Господь здійняв мову за Нрісімананду Брамачарі і став хвалити його трансцендентні якості. Господь сказав – Торік у місяці Пауша, коли Нрісімананда годував мене всілякими солодощами та овочами, все було таке смачне, що я ще ніколи такого не куштував. Всіх відених слова Господа здивували, зате Шівананда переконався, що все так таки і було. Так само що читання Магапрабу щодня їв у храмі Шачимати і відвідував кіртани в оселі Шіваси Такура. Так само він приходив щоразу, коли танцював Нітянанда Прабу, і постійно з'являвся в оселі Рагави. Господь Горасундара дуже сприйнятливий до любові своїх відданих. Там, де є чиста відданість Господу, Господь, завойований такою любов'ю, сам являє себе відданим. Приваблений любовним ставленням Шиванан Десени, Ші Махапрабу Агапрабу приходив до нього знову і знову. Хто здатний вимірити любов Шиванан Десени? Отже, я розповів про те, як проявлявся Ші Чатаням Агапрабу. Кожен, хто слухатиме про ці випадки, зрозуміє трансцендентну велич Господа. У Джаганатпурі, разом із Ши Чайтанією Магапрабу, жив Багаваначар'я, дуже шляхетна та освічена людина і великий відданий. Пояснення про Багаваначар'ю можна прочитати в Аді Лілі, 10 главі, 136 вірші. Його думки були повністю занурені в братерські стосунки з Богом. Він був втілення одного з пастушків і перебував у дуже дружніх стосунках із Сорупою Дамодаром Госуамі. Він віддався під притулок лотосових стіп Шичатані Магапрабу всім серцем. Іноді він запрошував Господа до себе на обід. Багавана варив різні страви з рису та овочів і частував Господа, запросивши його одного. Пояснення. Більшість відданих, які запрошували читання Магапрабу на обід, частували його залишками їжі, піднесеної Господу Джаганаці. Однак Багавана замість годувати Господа рештками їжі Джаганати, варив обід сам. В Орісі їжу, піднесену Господу Джаганаці, називають Прасаді, а ту, яку не піднесену Господу Джаганаці, називають Амані або ж Гарбат – рис, зварений вдома. Батько Багавана Ачар'ї Шатананда Кхан був умілим державним діячем, тим часом як Багавана Ачар'ю урядові справи ані трохи не цікавили. Найбільше його приваблювало відречене життя. Брата Багавана Ачар'ї звали Гопала Баттачар'я. Якийсь час він вивчав у Бенарасі філософію Веданти, а після того прийшов додому Багавана Ачар'ї. Пояснення. За тих часів, та й нині теж, філософію Веданти вивчають за коментарем Шанкарачар'ї, Шаріра Башию. Можна зрозуміти, що Гопал Батачар'я, менший брат Багавана Ачар'ї, вивчав Веданту за Шаріра Башию, що дає імперсональні тлумачення школи Майвада. 90 Бхагавана Чар'я привів брата зустрітися з Шри Чайтанією Магапрабу, але Господь, зрозумівши, що Гопал Батачар'я дотримується філософії Майавади, великої радості від цієї зустрічі не відчув. Шри Чайтаніє Магапрабу не відчуває ніякої радості від зустрічі з кимось, хто не є чистим віданим Кришнем. Гопал Батачар'я був філософ Майаваді, і тому зустріч з ним не втішила Господа. Однак, з огляду на спорідненість Гопала Батачарі з Багаваном Ачарію, Шичатані Магапрабу вдав, що радий зустрічі. Багаван сказав Сферопі Дамодару. До мене прийшов Гопал, мій молодший брат, який вивчив філософію веданти. Багаван Ачаря запросив Сферопу Дамодару Гусамі послухати, як Гопал коментує веданта сутру. Однак Сфероп Дамодар від любові до Багавана Ачарі розсерджено сказав йому. «Ти стратився розуму, спілкуючись із Гопалом, і тепер пориваєшся слухати філософію Коли Вайшнав вслухає Шарірака Кабашю, коментар Майеваді на Веданта Сутру. Він відходить від свідомості Крішни і перестає визнавати Господа за Господаря, а живу істоту за Його слугу. Замість того він вважає Верховним Господом себе». Пояснення. Філософи, яких називають Кевала, Двай та Ваді, Зазвичай вивчають Ширирака Башю коментар Шанкарачар'ї, який закликає стати на засади імперсоналізму і вважати себе за Верховного Господа. Такі пояснення до веданта Сутри, засновані на філософії Майвади, це просто витвір уяви. Однак є й інші коментарі до веданта Сутри. Коментар Шілера Мануджачар'ї, Шрі Башя викладає філософію Вішишта Двайта Вада. У Брама Пурна Пурнапрагія Башя, Мадвачар'ї утверджує Шуда-двайта-ваду. В Кумара-сампрадай чи Німбарка-сампрадай, шри -німбарка, у Париджата-Саураба-баші викладає філософію Двайта-двайта-вада. А у вішну свамі сампрадай чи Рудра-сампрадай, що походить від Господа Шіви, вішну свамі написав коментар Сарвагія башя який обґрунтовує Шуда-двайта-ваду. Вайшнави повинні вивчати Веданта Сутру за коментарями чотирьох Сампрадая Ачар'ї. Шрі Рамануджа Чар'ї, Мадва Чар'ї, та Німбарки. Бо в основі цих коментарів лежить філософія, яка вчить, що Господь – володар, а всі живі істоти – його вічні слуги. Той, кого цікавить філософія Веданти, а найперший Вайшнав, повинен вивчати ці коментарі. Всі Вайшнави до цих коментарів ставляться з великою повагою. В Аді Лілі, 7 главі, 101 вірші, наведено докладне роз'яснення Шіли Бхактісіданте Сарасваті Такора з цього питання. Коментар Маяваді Шаріра Кабаш'я для вайшнавів наче отрута. Його не слід навіть торкатися. Шіла Бхактівно також відзначає, що іноді навіть Магабабавата, дуже піднесений відданий, який віддався своїм ступам Крішни, падає з рівня чистого відданого служіння, якщо слухає викладену в Шаріра Кабаш'ї філософію Маяваді. Тому всі вайшнави повинні стерегтись, слухати чи читати цей коментар. 96. Мага-багавата-джай-кришна-пранадана-джар, шава тар Філософія майя являє собою таке хитре плетиво слів, що навіть піднесений відданий, який визнав Кришну дорожчим за життя, змінює своє рішення, прочитавши коментар майя на веданта-сутру. Незважаючи на застереження, Сорупи Дамодари, Багавана Чар'я вів своє далі. Всі ми остаточно присвятили серця і душі лотосовим стопам Крішни. Отож, Шаріра Кабаш'я не може вплинути на наш розум. Саруп Дамодар відповів. Проте, коли ми слухаємо філософію Майевади, ми чуємо, що браман – це знання, і що всесвіт має – це ілюзія. Але ніякого духовного розуміння від цього ми не дістаємо. Філософи Майаваді намагаються довести, що жива істота – це просто витвір уяви, і що верховний богособа перебуває під впливом Майи. Такі коментарі крають відданому серце. Пояснення Шілас Рудамодар самі пояснював Багавану Ачар'ї, що навіть хоча людину непохитно віддану служінню Крішні Майавада-баш'я не зіб'є з шляху, таку баш'ю переповнюють імперсоналістичні вислови та ідеї щодо Брамана, наприклад. Ці ідеї містять у собі певне знання, але відображають імперсональне розуміння. Майваді кажуть, що створений з Маї світ – ілюзія, і що насправді живої істоти немає, а є тільки духовне сяйво. Мало того, вони кажуть, що Бог – це вигадка, що люди думають про Бога тільки через невігластво, і що верховна абсолютна істина, піддавшись на оману зовнішньої енергії Маї, стає джівою живою істотою. Коли віданий чує ці всіні санітниці від невіданого, вони дуже засмучують його, краячи йому серце і душу. 100. Багаваначар'я замовк, сильно засоромлений і зляканий. Наступного дня він попрохав Гопалбаттачар'ю, щоб той повертався до свого краю. Якось Багаваначар'я запросив Шри Чатаню Магапрабу пообідати в нього вдома і став варити рис та різні овочеві страви. Один відданий на ім'я Чотагарі співав для Шичатані Тані Магаправу. Багавана Чар'я покликав його до себе додому і сказав «Сходи, будь ласка, до сестри Шики Магіті. Від мого імені попрохай у неї одну ману білого рису і принеси сюди». Пояснення. В Індії Шукла Чавлу, білий рис, називають також Атапа Чавла, тобто рис, який перед шаритуванням не варили. Інший рис, Сіда Чавл, коричневий рис, перед шаритуванням варять. Для підношення божествам завжди потрібно брати білий рис вищого гатунку. Тому Багавана Чар'я попрохав Чоту Гарідасу, чи Гарідасу молодшого, співака з товариства Шича Махапрабу принести рису від сестри Шики Магіті. Мана – це в рисі стандартна міра для рису та інших круп. 104. Сестру Шики Магіті звали Мадаві Деві. Це була старша жінка, що завжди віддавалася скезлі. Вона була дуже піднесено віддана. Шрича Чайтаням Гапрабу визнавав її за колишню супутницю Шиматі Радарані. З усього світу тільки троє з половиною входили до кола його найнаближеніших відданих. Троє – це Сурбдамодар, Раманандарай та Шікімагіті, а половина – це сестра Шікімагіті. Попрохавши в неї рису, Гарідас молодший приніс його Багавану Ачар'ї і той був дуже задоволений якістю рису. Багавана Чар'я з великою любов'ю варив усілякі овочеві та інші страви, які полюбляв читання Магаправу. Також він дістав рештки їжі від господа Джаганати та приправи для ліпшого травлення, як оце мелений імбир та певний різновид лимона з сіллю. О півдні, коли Шичатані Магаправу прийшов їсти підношення Багавана Чар'ї, він скуштував добірного рису, а тоді запитав його, звідки ти дістав такого добірного рису? Баґвана Чар'я відповів Попрохали у Мадаві Деві і принесли. Коли шечитанням гапрабу запитав, хто ходив по рис, Бхагаваначар'я назвав Гарідаса молодшого. Похваливши якість рису, шечатанням гапрабу поїв просад. Згодом, повернувшись до своєї оселі, він наказав Говінді своєму особистому слузі: Віднині чудо Гарідаса сюди не пускай. Коли Гарідас-молодший почув, що йому веліли більше не приходити до Шича Тані Магаправу, він впав у відчай. Ніхто не зрозумів, через що йому заборонено приходити. Три дні поспіль Гарідас постив. Після того Сварубда Модаргосвамі та інші довірені віддані звернулись до Шича та Німагаправу з запитанням. «Який великий гріх скоїв Гарідас-молодший? Через що йому заказано приходити під твої двері? Він поститься вже три дні». Господь відповів, мені нестерпно бачити обличчя людини, яка прийняла зречений сан, але балакає з жінками. Пояснення Шіла Бхакті Сіданта Сарасваті Такур зазначає, що основна якість вайшнава – це саралата, або прямодушність, тоді як дводушність або лукавство становить велику зраду за сад відданого служіння. З ростом у свідомості Крішни відданий повинен поступово розвивати відразу до матеріальних принад і дедалі більшу прив'язаність до служіння Господові. Людина, яка насправді не розвинула відреченості від матеріальної діяльності, але проголошує себе великим відданим – Шахрай. Її поведінка нікого не тішить. 118 чуття линуть до об'єктів насолоди так сильно, що і дерев'яна статуя жінки приваблює розум навіть великого святого. Пояснення. Чуття і їхні об'єкти пов'язані так тісно, що розум навіть великого святого приваблюється до дерев'яної статуї у вигляді принадної молодої жінки. Об'єкти чуттів, а саме форма, звук, запах, смак і дотик, завжди ваблять очі, вуха, ніс, язик та шкіру. Чуття та їхні об'єкти від природи мають тісний зв'язок, і тому навіть деякі люди, які висувають гасло приборкання чуттів, так і не виходять з-під влади об'єктів чуттів. Чуття неможливо опанувати, якщо не очистити їх і не залучити до служіння Господові. Тому навіть у святого, який складає обітницю приборкувати чуття, вони іноді приваблюються до своїх об'єктів. 119. «Матрас вас хітрава трава, найвікта санобавет, балаван індрія грамо від вам, сама Не слід сидіти на одинці навіть поряд з матір'ю, сестрою чи дочкою, бо чуття такі сильні, що можуть оволодіти навіть людиною великого знання. Цей вірш виміщений у Манусамхіті 2.215 і у Шимадбагватам 9.19.17. Є багато людей, які не мають великих статків і вдаються до зреченого ступеню життя як мавпи. Вони блукають повсюду, задовольняючи чуття і пускаючись у довірчі балачки з жінками. Пояснення людина повинна неухильно дотримуватись чотирьох регулівних засад: відмовитись від незаконного сексу, м'ясоїдства, дурманних речовин та азартних ігор. І так прогресувати в духовному житті. Людина не придатна до Вайрагії зреченого життя, яка під напливом почуттів приймає сан'ясу, але залишається прив'язана до жінок, перебуває в дуже небезпечному становищі. Її зречення називають Марката Вайрагією, мавп'ячим відреченням. Мавпа живе в лісі, харчується плодами і навіть не прикривається одягом. В цьому вона скидається на святого, але водночас мавпа завжди думає про самиць і нерідко тримає коло себе десятки самиць для статевих зносин. Це називається Марката Вайрагія. Тому непридатній до зреченого життя людині не можна приймати зречений сан. Того, хто прийняв сан'ясу, але знову відчуває чуттєве збудження перед об'єктами чуттів і пускається в інтимні розмови з жінками, називають дхарма або Дхарма-каланка – той, хто ганьбить релігійну громаду. Отже, треба бути в цьому вкрай обережним. Шіла Бактісіданта Сарасатітакур пояснює, що слово «марката» означає «невгамовний», Невгамовна особа не може бути в чомусь постійною. Вона просто вештається, задовольняючи свої чуття. Аби зажити від інших похвали, завоювати дешеву шану послідовників та простих людей, така людина іноді вдягається як зречений санясі чи бабаджі, але неспроможна облишити бажання задовольняти чуття, а, зокрема, бажання спілкуватися з жінками. Така людина не може розвиватись у духовному житті. Є вісім форм чуттєвої насолоди жінками, до яких належать також розмови та думки про них. Отже, для Сан'ясі, особи на зреченому ступені життя, близько спілкуватися з жінками – великий гріх. Ші Романан Райта та Ші Стакур досягнули вершин зреченості. Але їхні імітатори мають їх зазвичайних людей і через цю помилку падають жертвою матеріальної енергії. 121 з цими словами Шичатанні Магапрабу пішов до себе в покій. Побачивши, як він сердиться, всі відені замовкли. Наступного дня всі відені зібрались до лотосових стіп Шичатанні Магапрабу прохати за Гарідаса Молодшого. «Гарідас зробив невеликий гріх», – сказали вони. «Тому, Господи, будь ласка, зглянься на нього. Його вже достатньо провчено. Він більше не припуститься такого гріха». Шичатанні Магапрабу сказав, Мій розум не слухається мене, він не бажає бачити людини зреченого ступеню життя, яка веде задушевні розмови з жінками. Дбайте про свої справи і облиште ці марні балачки. Якщо ви ще раз зі мною заговорите про це, я піду геть, і ви мене більше тут не побачите. Почувши це, відені затолили руками вуха, повставали і порозходились кожен у своїх справах. Ще читання маприбу теж пішов звідти, щоб виконати опівденні обов'язки. Ніхто не розумів його гри. Наступного дня всі віддані пішли до Шрі Парамананда Пурі і попрохали його, щоб він заспокоїв Господа. Тоді Парамананда Пурі прийшов сам один до шичатані Махапрабу, Магапрабу, Господь поклонився йому і з великою повагою посадовив його. Господь запитав, яке буде твоє веління, з якою метою ти прийшов? Тоді Парамананда Пурі став прохати Господа зглянутись на Гарідаса Молодчого. Почувши це прохання, ще читання Магапребу відказав, «Повелителю, послухай мене, будь ласка, ліпше буде, щоб у цьому будинку жив ти з усіма відданими. Дозволь мені, будь ласка, піти до Алаланата. Я житиму собі там самотою, і зі мною буде тільки Говінда». Сказавши це, Господь гукнув Гувінду, поклонився Парамананді Пурі, підвівся і пішов геть. Парамананда Пурі Госай прожогом кинувся перед Господа і якнайсмиренніше вмовив його сісти у своїй кімнаті. Параманандапурій сказав Дорогий Господи Чайтані, ти незалежний богослова. Ти можеш чинити, що забажаєш. Хто тобі може що сказати? Все, що ти робиш, покликане принести добро всім людям. Нам не зрозуміти твоїх вшинків, бо наміри твої глибокі і дуже серйозні. Сказавши це, Параманандапурій Госай пішов додому. Після того всі відані пішли провідати Гарідаса Молодшого. Сарубдамодар Госай мовив. «Послухай, Ногарідасо, повір нам, всі ми бажаємо тобі добра». Зараз Ши Читання Магапрабу не хоче змінювати свій настрій гніву, адже він незалежний верховний богособа. Але за якийсь час він неодмінно змилується над тобою, бо його серце дуже добре. Господь наполягає на своєму, і якщо ти наполягатимеш також, то Господь тільки ще твердіше стоятиме на своєму. Ліпше омийся і поїж просаду. З часом його гнів вляжеться сам собою. Отож, з вами переконав Гарідаса помитись і поїсти просаду. Підбадьоривши його, він повернувся додому. Коли Шри читання Агапрабу йшов подивитись на Господа Джаганату у храмі, Гарідас стояв на відстані і дивився на нього. Шри читання Агапрабу – це океан милості. Хто може його зрозуміти? Коли він карає своїх дорогих відданих, він робить це тільки для того, щоб відродити засади релігії чи обов'язку. Пояснення. Шіла Бактісіданта Сарасваті також щодо цього каже, що Шичатані Магапрабу океан милості покарав Гарідаса Молодшого, хоча той був дорогий йому відданий, для того, щоб показати. Член громади відданих, людина, яка виконує чисте віддане служіння, не повинна лицемірити. Для відданого, який виконує служіння на зреченому ступені, близькі стосунки з жінками, це безперечно лицемірство. Харідаса молодшого покарано для того, щоб був приклад для майбутніх сахаджій, що можуть перевдягатись за зречеників, наслідуючи Рупу Гусамі та інших істинних санясі, але потай вступають у незаконні зв'язки з жінками. Для науки таким людям Ши читання Магапрабу покарав свого дорогого відданого Харідаса за невеликий відступ від регулярних засад. Шиматі Мадаві Деві була дуже піднесена віддана, тому звернутися до неї з проханням дати рису для Шича Тані та Магапрабу зовсім не було великим гріхом. Однак, для того, щоб зберегти взірець до тримання регулівних засад на майбутнє, Шича Тані та Магапрабу висунув непорушну засаду – жодній особі зреченого сану не вільно спілкуватися близько з жінками. Якби, ши читання Магапрабу, не покарав Гарідаса Молодшого за цей невеликий переступ, так звані віддані господа зловживали б прикладом Гарідаса Молодшого для того, щоб виправдати свою звичку вступати в необмежені заборонені зносини з жінками. Вони і так запевняють, що Вайшнаву так поводитись дозволено, але це суворо заборонено. Шечитання Магапрабу – вчитель всього світу, і тому він влаштував це суворе покарання для того, щоб, на прикладі, довести. Вайшнавська філософія ніколи не дозволяє незаконних статевих стосунків. Саме з цією метою Господь покарав Гаріда Самолодшого. Насправді, шечитання Магапрабу – наймилостивіше втілення верховного богоособи, але він суворо забороняв незаконні статеві стосунки. 144. Ця повчальна подія – посіла серед відданих острах. Всі вони перестали розмовляти з жінками навіть у снах. Пояснення. Що стосується до стрісамбашана розмов з жінками, Шіла Бактісіданта сарасаді Такур каже, що розмовляти з жінками задля того, щоб грубо чи тонко потішити чуття їхнім товариством, суворо заборонено. Чанакя Пандіт, видатний вчитель моралі, каже «Матріват парадарешу». Отже, Уникати тісних стосунків з жінками повинні не лише люди, які прийняли зречений сан чи виконують віддане служіння, а й усі інші. До чужої дружини слід ставитись як до своєї матері. 145. Так минув рік, але ніяких знаків милості читання Магапрабу до Гарідаса Молодшого не з'явилось. Якось у досвіта Харідас Молодший шанобливо поклонився Шичитані Магапрабу і, не кажучи нікому слова, вирушив до праяга. Гарідас Молодший – твердо вирішив здобути притулок біля лотосових стіп Шичатані Магапрабу. З цією думкою він увійшов у глибокі води Трівені, місця злетя Ганги та Ямуни біля Праяга, і таким чином наклав на себе руки. Відразу ж після самогубства він у своєму духовному тілі пішов до Шичатані Магапрабу і отримав від Господа милість, залишившись, однак, невидимий. У духовному тілі, схожому на тіло Гандарва, Гарідас молодший, невидимий для всіх, співав вечорами для Шича Тані Магапрабу. Однак ніхто, крім Господа, про це не знав. Одного дня Шича Махаправу Магапрабу запитав відданих, «Де Гарідас? Можете привезти його сюди?» Віддані відповіли, «Через рік після тої події Гарідас якось устав уночі і пішов кудись, куди саме ніхто не знає. На сумному мову відданих Шичатані Магапрабу леді усміхнувся. Всіх відданих це дуже здивувало. Якось Джекадананда, Соруб, Говінда, Кашішвар, Шанкара, Дамодара і Мокунда пішли омитись у морі і почули спів Грідаса, що долинав здалеку, наче він своїм звичним голосом гукав їх. Ніхто його не бачив, чути було тільки його милозвучний спів. Всі віддані з Говіндою на чолі стали гадати. Гарідас, мабуть, вкоротив собі віку, випивши отруту, і за цей гріх став привидом брамана. Тіла його не видно, казали вони, а мелодійний голос чути. Отже, він, певно, став привидом. Однак Модар заперечив Це хибний здогад. Гарідас молодший все життя співав мантру Гарикришна і служив Верховному Господу Шичатані Магапрабу. Мало того, він дорогий Господу і помер у святому місці. Гарідас не міг опуститися вниз. Він неодмінно дістав звільнення. Це розвага Шича Тані Махапрабу. Колись пізніше ви все зрозумієте. З Праяга до Навадвіпа прийшов один відданий і розповів подробиці щодо самогубства Гарідаса Молодшого. Він розповів, як Гарідас Молодший прийняв тверде рішення і увійшов у воду в місці злиття Ямуни та Ганги. Ці подробиці вразили Шиваса Такору та інших. Наприкінці року Шивананда Сен, як завжди, прийшов разом з іншими відданими до Джаганатпурі і з великою радістю зустрівся із Ши Чайтанією Магапрабу. Коли Шивастакур запитав Ши Чайтанію Магапрабу, де Гарідас молодший, Господь відповів, кожен пожинає плоди своєї карми. Тоді Шивастакур в подробицях розповів про те, як Гарідас прийняв рішення і ввійшов у воду в місті злеття Ганги та Емуни. Почувши про ці подробиці, ший читання Магапрабу задоволено усміхнувся і сказав Якщо хтось дивиться на жінок, бажаючи втішати чуття, це єдина покута. Тоді всі відані зі сварупою Дамодаром Госвами на чолі зробили висновок, що наклавши на себе руки у місті злетя Ганги та Ямуни, Гарідас здобув притулок біля лотосових стіп шича тані Магапрабу. Пояснень. Шілабакхівно Такур зазначає, що коли людина вже прийняла зречений сан і одяг сан'ясі чи бабаджі, якщо вона дозволяє собі думати про чуттєву насолоду, особливо про насолоду пов'язану з жінками, єдина покута для неї це вчинити самогубство у місці злиття Ганги та ямони. Тільки така покута може змити її гріх. Наклавши на себе таку кару, людина має змогу здобути притулок лотосових стіп Шича Тані Магапрабу. Однак, без такої кари, притулок лотосових стіп Шича Тані Магапрабу віднайти дуже важко. 167. Так проводить свої розваги Шича Тані Магапрабу син матері Шачі. Ці розваги дарують велику втіху вухам і розуму чистих віданих, які про них слухають. Цей випадок показує милість Шичетані Магапрабу, роз'яснює його настанови щодо зреченості Сан'ясі і розкриває глибоку прив'язаність до нього, яку відчувають його вірні віддані. Він також показує, яка велич святого місця і як Господь приймає свого вірного відданого. Так, одною розвагою Господь досягнув 5 чи 7 цілей. Розваги Шичетані Магапрабу подібні до нектару і глибокі, наче океан. Звичайні люди не можуть їх зрозуміти – Зрозуміти їх може тільки розсудливий відданий. Будь ласка, слухайте про ігри шичатані магапрабу з вірою. Не сперечайтесь, бо суперечки приведуть до зворотніх наслідків. 172. Шіру барабоната панеджараша чайтанне чаритамріта коге Кришнадаса. Молячись при лотосових стопах, ширупи та широгонати, завжди прагнучи їхньої милості, я Кришнадас розповідаю шичатаня чиритамріту, ідучи їхніми стопами. Висновки з цієї глави. Підводячи підсумок цієї глави, Шіла Бахтісіданта Серасвадітакур вказує, що з неї треба зробити подальші висновки. Один. Хоча ще читання Магапрабу, Верховний Богособа, це втілена милість, він відлучив від свого товариства одного з особистих супутників Гарідаса Молодшого бо інакше віддані, скористалися б прогріхом Гарідаса Молодшого як виправданням для того, щоб називати себе відданим і водночас вступати в незаконні статеві стосунки. Такі дії призвели б до розкладу вчення Шичетанім Гапрабу і внаслідок цього віддані, прикриваючись іменем Шичетанім Гапрабу, йшли би просто в пекло. 2. Покаравши Гарідаса Молодшого, Господь встановив зірець для Ачарій, що очолюють організації, які поширюють вчення Чайтані, а також для всіх справжніх відданих. Він хотів, щоб віддані задовольняли якнайвищим вимогам. 3. Шичатанні Магапрабу показав, що чистий відданий повинен бути прямодушний і чистий від гріха, бо лише так можна справді йому служити. Шичатанні Магапрабу навчив своїх відданих, як строго треба дотримуватись вимог зреченого сану. Шичатаням Махапрабу хотів довести, що його віддані перебувають на високому рівні духовного життя і поводяться бездоганно. Він милостиво приймає вірних відданих і вчить їх, скільки горя і турбот може спричинити навіть невеликий відступ від непорушних засад відданого служіння. 5. Покаравши Гарідаса Молодшого, Шичатаням Махапрабу явив йому свою милість, тому що показав силу відданості Гарідаса Молодшого. З огляду на їхній тісний, трансцендентний зв'язок, Господь виправив навіть той невеликий прогріх, який скоїв його чистий відданий. Отже, той, хто хоче бути чистим відданим Шича та Німагапрабу, повинен відмовитись від усіх матеріальних чуттєвих насолод. Інакше лотосові стопи Шича Махапрабу здобути дуже важко. 6. Якщо людина вмирає в такому славетному святому місці, як Праяг, Матхура Черендаван, вона може звільнитися від наслідків гріховного життя і здобути притулок у Верховного Бога 7. Навіть якщо чистий або вірний відданий падає, з ласки Господа він все одно врешті-решт дістає змогу повернутися додому до Бога. Так закінчується пояснення Бактіведанти до Ши Чатаня Чарітамрити Антяліли 2 глави, що описує покарання Гарідаса Молодшого.